بسم الله الرحمن الرحيم فمن النوع الاول ده نوع اولنا اتعليل بكذب الراوي چه حديث کی علت داوی چراوی دروغ جنوی او غفلتی ہی یا پراوی کی غفلت دے او سوء حفظی ہی یاد حافظی نکسان دے او نهو ذالک یادا سی حتی لقد سمت ترمیزیو و امام ترمیزی خو نسخ تم علت وریش ی درته وید کنا چیکره نا کله هر عیب چی وین دوی وای حدیث کی علت ته اگر کد غ علت او طن خفی او قاده نی ومن النوع الثانی او دوی منا تعلیل بمخالفت په مخالفت سره لې لا تقدهو په صحت الحديث ندا ابن راوي په صحت د حديث کې ارسال ما وصله او ثقه لکه ارسال د اغه حديث چې اغه تا ثقراوي موصول ذکر کوي ثقه موصول وي او تصدیق نسو جوړ ارسال گویا بنا علی ذالک بنا بدی فقد قال بعضهم بادیوی دی چمین حدیث صحیح ما هو صحیحن معلل واذا حدیث و ندام دی صحیح بم وی او اگر کی با علت وی معلل بم وی من تمکن د حدیث معلل د دې عظمت شان او د دقت و باریکۍ ته کومي تمكنو منو شوق د دې ماهرين دي چې هغه قادريږي په دې چاوي چې د حدیث علم المعلول دغه معلل آیا معلل ای معرفت علل الحديث من اجل علوم الحديث دا دلوی علوم دلوی شان دلوی حدیث نه ده و او دا یو دقیق او باریک فن ده لانه یحتاج ذکر دا احتیاج لري اله کشف العلل الغامضه والتخفيه سرغندول دعلل پټوتا چې هغه پوشیدوی التي لا تزهر اغه چاغه نسر گندېگي لال جهان بزتي لجز جهان بزتي في علوم الحديث مگر ماهرين د علوم الحديث تا وانما يتمكن منه وي بشكا قادري دي عللنا ويقوي او مضبوط بی پا معرفت ده ده احل الحزب والخبرت خاوندان د حفظ او ده خبر او ده فهم ده فهم ساقب چه دا غی ده پار فهم ساقب زلیدون کیوی ولهذا لم یخز غماره الا القلیل من الائمع ندي ور رسیدلی اغه جا ور والیده دي ته مگرلک د ایمونه لکه ابن المدینی احمد امام بخاری ابي حاتم او امام دارقطنی داد دی فن ماهرین دی الا ای اسناد یتتورق التعلیل وَيكم قِسْمَ سَنَد تا علت پيخيږي يتتورك في خيغه التعليل علت وي يتتورك الى الاسناد الجامع شروط صحت ظاهرا وي پيخيغي علت کی هغه جامعېي شرایط د صحت ظاهرا نه ظاهرا حدیث کی ټول د صحت شرایط موجود دي ځکه حدیث زویف لا يحتاج الى البعث اخو بحث ته محتاج نه دی نه لېچې د بدیل لو ذکر هغه سم زویف تر لعلتونه پکې سلټه اېذ انه مرذود اخو مردود ده لا يعمل به پاغه عمل نشي کېدې داغه حدیث ته شروط پاکه د صحت ټول موجود دي خو پدې کې یو پټ علت پروت ده چې هغه دا حدیث ضعیف کړي بې مستعان ولا ادراک العله وای پکم امور مدد حاصل دي شي پر ادراک او مندود علت مستعان ولا ادراک العله تی بامور مدد حاصل دی دیشي پم منذ ذ علت پګړ او امور سر دي ندا دي تفرد الراوي <تصفح> اي راوي د نور رواتون په بازي الفاظ او باز روایاتو روايات کې متفرد دي مخالفت غیره له نور د مخالفت کوي قرائن اخرى نور قرائن دي تنظمو چدا پی وشی لاما تقدما آغا ستا فی الفقرتین چی پا دی دو مخی فکرو کتیر شد راوی متفرد دی نور مخالفتم کڑی و نور قرائی نمدی وی هاده الامور دا امور تنبهو العارفا دا خبردارې ورکه عارف ته به دا فن چې اله وهم من وهم ته واقع شوه د مراو الحدیث دراوی د حدیث نا هم بکشف ارسالن فی حدیث رواه موصولن یا وګوره سرګند شوې دا حدیث مرسل او د موصول ذکر کړي وَاِمَّا بِكَشفِ و اما بیکشف وقف فی حدیث رواه مرفوع نه حدیث موقوف دی او دت مرفوع جوړ کړي ها و اما بیکشف خالی حدیث فی حدیث یاداس سرګندش چيو حدیث په بلکی ور دن نکړي او غیر ذلک من الاوهام یاد دینه بغیر نور کوموهام دی بهش یغلب علا ذنہی ذلک پداشه سیه چغه غالب وی په ګومان ده دی ماهر فل فن کې فایحکمو بی عدم صحت الحدیث الحمدلله لفسل بکی شی دیشی پداغه وخت کې په عدم صحت دی حدیث باندې وصلی الله تعالی علی خیر الاقین